«Чия сторона? А ти чи я? Васютина? Геть же к нечистому боярській підніжку, ти геть к нечистому переяславській крамарю. Себто бач, що Сомко має в переяславі свої крамні комори в ринку, так васютинцям і звадливо. Отак зітнуться, дай до шабель». Слухаючи таку невеселу повість, полковник Шрам і голову понурив. «Та потривай же!» Каже, адже ж Сомка вибрали одностайно гетьманом у Одностайно каже. А сам преосвященний методі був там і до присяги козаків приводив. Та як Сомко собі чоловік прямота, то й невдогад йому, що святий отець думав, мабуть, зробити собі якусь сотнягу чи дві червоних нарясу. А Васюта ніжінський Водився у старовину з ляхами, так прознав вже добрий. Брязнув капшуком перед владикою, то й вимудрував щось на сумка, та й послав в москву лист. От і пішла така вже поголоска, що рада Козелецька неслушна. Треба, кажуть, і зозвати зуповною раду, щоб і військо з Запорожжя було на раді, щоб одностайно собі гетьмана обрали і одного вже слухали». Павасюта хоче собі гетьманства І не слухає сумка гетьмана А запорожці собі гетьманом Брюховецького зовуть Якого це Брюховецького? Аж скрикнув Шрам Що це ще за проява? Проява, каже Така, що слухаєш, да й віриняти не хочеться Ви знаєте, Іванця? Отак, кажуть «Краще б не знати чури Хмельницького». «Ну, а чули, яку наругу прийняв він от сумка?» «Чули», – каже Шрам. «Що ж по тому?» «А черевань?» «Здається, сумко налаєв Іванця свинею, чи що?» «Не свинею, а собакою. Да ще старим собакою. Да ще не на самоті, чи там як-небудь на підпитку» а перед отаманням, перед генеральною старшиною на домовій раді в Гетьмана. «Ха-ха-ха!» <рес> засміявся Черевань. «Одважив солі добре!» «Одважив солі добре!» – каже Божий чоловік. «Да зробив негараст!» «Іванець був собі незвичайний товариш, да за свою щиру службу Старому Хмельницькому...» Мав велику в його повагу і шанобу. Бувало, проживеш у гетьманському дворі, то й чуєш. «Коханий Іванець, Іванець, друже, друже мій єдиний!» Озветься до його під веселий час, за чаркою. «Держись, Юру!» – каже бувало, синові. «Держись, Іванцевої ради, як не буде мене на світі!» Він тебе не ошукає. От Юрусі і його ради. І вже було, що скаже Іванець, та й свято. А сумко, знаєте, самі доводиться Юрусеві дядько, бо старий хміль держав уперше його сестру Ганну. Так він і не злюбив, що чура рутує небожим. Да ото раз, як з'їхалась до молодого гетьмана старшина, та почали радувати про військові речі, от іваниці собі до гурту, немов би гетьманський чура, на щось і блякнув з простоти, а Сомко, знаєте який, зараз загориться, як порох. Пане гетьмане, до Юрася, старого пса непристойно мішати в нашу компанію. От як воно було, панове, коли хочете знати, я сам там лучивсь. Той чув своїми ошима, та да при мені ж зчинився і гвалт уночі, як Сомко піймав Іванця з ножем коло свого ліжка. До да той судили його вже військовою радою і присудили усікти голову. Воно б же і сталося так, панове, да Сомко видумав Іванцеві гіршу кару, звелів посадити верхи на свиню та й провести по всьому гадячу. Хе. Зареготав і знов Черевань. Катусі по заслузі. А Шрамуса слухав мовчки да й каже понуро.